Õlumajandusminister, tänaseks küll endine, Ivari Padar, ostis laupööval Turult karbi teie tibupoegi, et oma kanahvarmi asutada. Järgmisel laupööval ministeri härra Turul tagasi ja ostab samalt müüelt jälle karbi tibupoegi. Mis siis esimestega juhtus, et öö, uued tibud ostate, küsib müüja? Huundsul vastab Padar. Ei tea, kas istud siin liiga sügavale või kast siin üle? <laughs>